منتديات القرى تقدم أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديمي لتهواك في سره وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديمي لتهواك وفق لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفق لمرضاتك يسر حفظ آياتك منتديات القراء تقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانهم إلى يوم الدين وبعد كيف تسمعنا يا أبيلي كرزنا أسلو أوك بردعوانا إن شاء الله تعالى داتش منشتو برغورتي أو ženi muslimanki o njenom statusu u braku o njenom načinu života u bračnoj zajednici i u njenom općem životu kao žene muslimanke, kao Allahove robkine kroz kuranske slikovitosti kroz kuranske primjere ovaj naslov i kuranske slikovitosti govore nam kroz ajete i kroz dešavanja koja su bila u prijašnjim narodima, kroz Allahove ajete gdje Allah subhanahu ta'ala spominje ženu, muslimanku, pokušat ćemo, inša Allah ta'ala, kroz određene primjere, da približimo koranske događaje današnjem vremenu. I kako, će, kako da razumijemo koran, znajući da je koran spušten da bude vodilja, da se iz njega uzimaju pouke do sudnjega dana da Allah subhanahu wa ta'ala sve primjere koje je naveo vezane za prijašnje događaje, za prijašnje narode, za prijašnje žene koje su živjele i Allah subhanahu wa ta'ala izdvojio njihove momente iz života I ispomenuo o svojoj časnoj knjizi Kur'an Kerimu muslimani i muslimanke iz uzimaju pouke crpe istoga neizmjerne riznice, ponašanja, morala, kakva žena muslimanka treba da bude u svome životu. Ja ću, ja sam izdvojio nekoliko primjera, e, krenuši od početka Kur'ana, tragajući za tim slikovitostima kur'anskim, i prva slikovitost koja me dojmila je bila vezana za Merjemu alihi salatu, salam. مريم يبيلا تشسنا الله وربكنا كي الله سبحانه وتعالى ادبراو ند جنمى دنيالك ركبش وإذ قالت الملايكة يا مريم إكاد ملت سي ركوش او مريمو إنا الله استفاكي وطهاركي وستفاكي على نساء العالمين او مريمو الله ته ادبراو چه نوم ته اجينيو اجستيو ته I odabrao te nad ženama, svim ženama koje su bile i koje će biti. Nisael alemin, ženama cijeloga svijeta. Kada vidimo Allah subhanahu wa ta'ala ovome kuranskom ajetu, nakon što je odabrao, spomenuo je jednu osobinu njenu. Spomenuo je čednost. Gdje Allah subhanahu wa ta'ala učinio merjemu čednom, znajući da je ovo ključna osobina plemenite sestre za jednu muslimanku da ne može muslimanka biti Niti se pos, ne, ne može biti čedna niti ne može biti e, supruga koju jedan musliman zavređuje osim da bude čedna niti se može posvijetiti žena muslimanka i badetu, učenju Kur'ana i onome što Vi, alhamdulillah, u ovim prostorijama, e, dolazeći na stalne halke, na predavanja, želite da postignete od hajra, od učenja Kur'ana, od slušanja islamskih predavanja, jedna od ključnih momenata e, za jednu ženu muslimanku, da bi Allah subhanahu wa ta'ala joj dao beričeta u njenom učenju Kur'ana, u njenom ibadetu, u njenom e, bračnom životu i općeno njenom životu, jeste taj momenat čednosti. Žena muslimanka je čedna. Žena muslimanka svome mužu je posvjećena. Žena muslimanka, sav svoj život, znači sve njene radnje, sav njen govor je protkan čednošću. I Allah subhanahu wa ta'ala, nakon što učini ženu muslimanku i olakšao je da bude čedna znajući da čednost i sve ostale osobine koju Allah, kojim Allah subhanahu wa ta'ala počasti svoga roba i robkinju biva i onda kada Allah vidi kod svoga roba želju za time kada vidi kod svoga roba želju za uputom uputi kada vidi kod svoga roba želju da on postane bogobojazan da se boji Allaha da klanjamo se da mu bude pokoran Allah mu olakša puteve svojih svojih znači puteve subul selam, puteve spasa, puteve do njegovog do njegovog zadovoljstva. Tako i ovaj momenat i ova kur'anska slikovitost govori nam o Marijemi arehi selam i o njenom o njenoj osobini čednosti da nam kaže da nam poruči Allah subhanahu wa taala da Allah će se pobrinuti za ženu čednu muslimanku i za njen status još na ovom svijetu. I neće Allah dati ženi koja je čedna da njen ugled padne, da je neko osramoti, da je neko ponizi. Znajući da je došlo u Kur'an i Kerimu na drugome mjestu, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kada je Merijema zanijela Isa a.s. Vrlo bitan moment. Ona ga je zanijela, a nije imala muža. Automatski se moglo protumačiti da je ona učinila šta da je učinila grije sa čovjekom koji joj nije znači ništa jer nije imala muža a zanijela je Allah subhanahu wa ta'ala o čednoj ženi se brine on lično i nema potrebe da žena muslimanka koja je čedna brani svoju čast jer će Allah subhanahu wa ta'ala se pobrinuti da njenu čast i njenu čednu sačuva i ličnost. I o tome nam govori i koranski ajati kada je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio Merijemi da brani svoju četnost. Zabranio joj je i onda je Allah subhanahu wa ta'ala učinio nešto što je prekršilo ovo svjetske zakone. Kada joj je rekao ako te neko od ljudi upita šta se desilo s tobom, zbog čega si rodila, zbog čega si učinila blud i gnusni grije kaže reci ja sam se Allahu zavjetovala na šutnju što znači da je Allah subhanahu wa ta'ala preuzeo ulogu da on brani njenu četnost a ne da Merijema se raspravlja sa njima da li je ona učinila blud ili ne veoma bitan moment Ako razumijemo i razmišljamo o kuranskim ajetima, vidjet ćemo da ovaj moment četnosti igra veliku ulogu u životu žene muslimanke. Allah subhanahu wa ta'ala je dao da dijete u Kolijevci tek rođeno, koje je u svojoj osnovi po ovom svjetskom zakonu koji je Allah dao, ne samo da ne može da progovori, nego ne može da razmišlja, ne može da, može jednostavno samo da misli ono što mu Allah subhanahu wa ta'ala nadahne, Udah ne u njega od potrebu za, za, za hranom da doji svoju majku, da spava, da i, ide u onaj da da vrši nuždu i tako dalje. Međutim da dijete progovore i da kaže ana Abdullah, ja yasama Allahu i da stane on Allahovom voljom u, čast, u, u u odbranu svoje majke to je već nešto, nešto drugo. Allah subhanahu wa ta'ala je učinio ovo I dao im je dokaz kroz Is a.s. da ona nije odpočinila blud. I na jedan neobičan način odbranio čast Marijemi. Tako i danas, poštovane sestre, ona muslimanka koja čuva svoju čednost, koja je gaji kroz kućnu atmosferu, koja je gaji kroz izlaske napolje, kroz druženja, kroz njen govor, njene radnje, odnos prema svome mužu, prema svoje djeci, Vidjet ćemo da Allah subhanahu wa ta'ala takvoj osobi staje u odbranu tokom njenog života. I čuva je od svakoga belaja. Čuva je od svakoga belaja. I što potvrđuje također vrijednost Marijeme salam, u vjerdostovnom hadisu kojeg bilježi imam i Trmizi u svojoj zbirci gdje Allah u poslani rekao u hadisu od Anasa Allahu anhu kaže najbolje su Najbolje žene svjetova su četri. Marjama kćerka Imrarova, Khadija kćerka Khuilida, Fatima kćerka Muhammeda sallallahu alaihi wa sallama i Asya žena Faraunova. Također kada vidimo kroz kur'anske aete, uh, vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala u kur'anske aete koi glasi فلا تخضa'na bil qawli fayatma' alazi fi qalbihi marabd Obraća se ženama muslimankama. I za ovaj koranski ajet postoje dva tefsira. Jedan e, poznati i drugi manje poznat. Poznati tefsir ovoga ajeta i nemojte ukrašavati svoj govor pa da onaju koji, u čijem srcu ima bolestne ne osjeti požudu. E, a toma na arapskom jeziku znači požuda ili ili znači pretjerano pretjerana ljubav prema prema nečemu i pohlepa Poznati tefsir ovoga ajeta u njemu se kaže da žena muslimanka ne smije uljepšavati svoj glas Da žena muslimanka kada razgovara ima potrebu da razgovara sa osobom koja nije mahram da svoj glas umiri da ga ne uljepšava da ne bi svojim glasom dala povoda onomečije srce bolesno pa da on ne osjeti prema njoj požudu da ne osjeti ono što Allah subhanahu wa taala je zabranio među onima koji su haram jedno drugome međutim također ima tefsir ovoga qur'anskog ajeta gdje Allah subhanahu wa taala kaže fala taqda'na bil qawl fayatma' allazi fi qalbihi marad nemojte kaže tefsiru lako glasi I nemojte potpadati podlaskav govor onih čija su srca bolesna. Obraća se ženama. I nemojte potpadati podlaskav govor onih čija su srca bolesna pa da ne osjete prema vama požudu. To jeste da žene muslimanke u osvojoj osnovi ne bi trebale da slušaju muškarce dok međusom razgovare. Ne bi trebale da muška sjela slušaju dok kad njen muž primi goste. I da ona sjedi u drugoj prostoriji i sluša njihov razgovor. Zašto? Zato što je u osnovi žena podložna govoru. I podložna je da postane e, jednostavno da podlegne laskavom govoru drugog muškarca. Zbog toga je Allah subhanahu wa ta ta'ala ovdje naglasio da žena muslimanka ne treba da sluša laskav govor onih čija su srca bolesna. A onih koja, čija su srca bolesna misli se na one koji svojim laskavim govorima žele da obmane tuđe žene. I onda ako primijeti ta žena da onaj koji u osnovi haram nije njen muž, nadjača njenoga muža u govor, ima laskavost svome govoru, Šali se ono šarmantan u govoru, e, u raspravi sa, sa njenim mužem, nadjača ga u govoru i tako To ako žena primijeti, postoji mogućnost da podlegne tome laskovom govoru. I ovdje Allah subhanahu wa ta'ala želi da skrene nam pažnju, da žene ne smiju to sebi dozvoliti. A ono što potvrđi ovo što, o čemu govorimo jeste predaja i događaj koji se desi u Medijini doba, u doba poslanika sallallahu alaihi vasaleme, kada jedna od žena, žena muslimanki gledala i posmatrala svoga muža kako stoji sa drugim ashabima. I vidjela da njen muž nije stasa kao ostali ashabi. Da njegov govor ne liči njihovom govor I da njihov stav i njihova odjeća su bolja i skupocijenija od odjeće i stava i stasa njenog muža. Otišla je poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i rekla Allahu poslaniče ja se bojim nevjerstva nakon islama. Razvedimo od čovjeka. Ako žena obara pogled, čuva se ovih stvari, čuva se slušanja drugih muškaraca, ona u svojoj osnovi Allah je tako stvorio, smatra svoga čovjeka najboljim najsposobnijim, najjačim, najljepšim, najrazgovjetnijim e, čovjekom na ovom svijetu. I to je normalno, i to je Allah subhanahu wa ta'ala dao, udahnuo svakoj ženi, normalnoj ženi, čednoj muslimanki, da ona tako osjeća. I to je osnova da tako treba da osjeća. A nije osnova da osjeća da drugi su ljudi vrijedniji, bolji, pametniji i lepši od njenoga muža. A ako sebi dozvoli da pušta razne poglede i da sluša druge muškarce kako laskavo pričaju, vidjet da uskoro takva žena počne da razmišlja o drugim muškarcima i da razmišlja kako na koji način da se kutariše svog čovjeka, da ga se riješi i da se uda za drugog čovjeka za kojeg ona smatra da je on bolji, da je pametniji, da je učeni i tako deli. I onda često takva žena ne belaji i takva žena nema uspjeha u svome životu. Vi ćete osjetiti, inša Allah, znači kroz ove kuranske ajete ja ću prelaziti sa jedne kuranske slikovitosti sa jednog kuranskog ajta na drugi i pokušavati da iz tih kuranskih ajeta izvućemo, inša Allah, poruke i pouke. Također Allah, subhanahu wa ta'ala, u jednom kuranskom ajetu, ono što što može eh, nam skrenuti pažnju, kaže, Ja juha lathina amanu, la jeshar qavmun min qavmun. O vjernici, neka se jedan narod ne izrugava drugom narodu. Znajući da kaum, kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže ja kaum. Min kaum, neka se jedan narod ne izrugava drugom narodu, to može da, taj riječ narod, može da znači i ljudi i žene, i podrazumijeva i ljude i žene. Kada kažemo u tom i tom narodu se Dešava to i to, ili ima i to i to. Šta smo mi time rekli? Narod mislimo i na ljude, i na žene, i na djecu, i na starce i tako dalje. Međutim, Allah subhanahu ta'ala, a znajte da nema nijednog harfa, nijednog vokala u Kur'anu, a da nema svoje značenje. I da nema svoju mudrost, zbog čega je na tom mjestu? Zbog toga je Kur'an neiscrpan do, do sudnjega dana. I nikad nećemo mimući. Koliko god razmišljali u tafsiru Kur'ana, o njegovim porukama, Sve njegove poruke i pouke izvodi samo Jah Allah subhanahu wa ta'ala zna, poznaje. Ali Allah hoće izdvaja. Kaže: "La yasharqawu min qauminaka sayadan narud, ne izrugava, ne ismijava, ne ponižava drugi narod. Wala nisa'un min nisa'." I ne se žene ne izrugavaju i ne podsmijavaju drugim ženama. Ovde se taj akcenat izdvaja se posebno. Da svaki vjernik, pogotovo vjernica, kada uči ovaj kuranski ajti sura al-hođorat, da im u glavi zazvoni alarm. Što znači da žene u svojoj osnovi, mi to znamo, imaju tu taj taj jedan e, sklop gdje više od muškaraca vole da se izrugu, izru, izrugivaju i da ponižavaju druge žene. Vala nisa umin nisa. I neka se žene ne izrugavaju i neka ne ponižavaju druge žene. A suhrija na aramskom jeziku znači istihza wahtiqar. Smatrati nekoga manje važnim, rugati mu se, uh, iznositi njegove ružne osobine i tako deli. Znajući da de Allahu Allah u poslani sallallahu aleyhi ve selleme u sahihu rekao Al-kibru bataru l-haqi wa gamsu nasa da je oholost, oholost ima svoju definiciju u hadisu koji je sastavljen iz dva dijela. Prvi dio je prikrivanje istine, da smatraš i da odbijaš istinu, da je smatraš neistinom, to je kibr i oholost, a drugi dio je smatrati druge ljude manje vrijednim nego sebe. Smatrati druge ljude da ne vrijede kao što ti vrijediš i kroz to ih ponižavati. To je oholost. Žene su podložne da na svojim sjelima, pogotovo da pričaju onima koji nisu tu, koji nisu prisutne, druge muslimanke ili druge žene, da govore o njihovim osobinama, da govore o njihovom načinu oblačenja, o njihovoj priči, da da ih gibete i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala izdvaje ovdje u ovom koranskom ajetu i nemojte, nemojte se izrugivati drugim ženama. I znajte, sestre, da neće neko od nas reći za nekoga u odsustvu, kako može da uradi to i to, kako je nije stid, eno je vodako, papagaj, kako to može, šarena, kako može utegnuta, kako može ovo da nećemo umrijeti niti otići sa ovoga svijeta dok nas Allah ne će iskušati sa istim griho. To je ovo ko svati, svati je veliko je dobro. Ko svati da ako i ko se bude čuvao ovog momenta. Kako može da uradi to i to? Kako ga nije sri stid? Ovo je, morate da svatite. Nama je ubačeno kukavi je jaje. U, um, u najbolji umet koji je najodabraniji po jednoj stvari. Kuntum hajra umetin uhrižetlin nas. Vi ste najbolji umet koji se pojavio. Zašto? Zato što kritikujete ljude, napadate i zato što ih smatrate ovakvima, onakvima, zato što, što ste smrknuti. Ne. Te Te'murune bil ma'rufi u ten hevna al-munker. dobro, preporučujete dobro, ispravljate. Ko su gorabak, Allahu poslaniće? mir dosu numerijatu je kaže to su oni koji ispravljaju ono što su ljudi pokvarili ti ideš za čovjek komon šutne kantu ti uzmeš ispraviš je to je to su sledbenici uma Muhameda sallallahu alej ve sellem na majna kup ubacio kukavičije da smo mi kritičari i da najbolji su od nas oni koji upere prstom u druge ljude i kažu pogledajte kakve sobi ne smijete ovakvi vid upozoravamo vas gdje to ima dajte mi jedan, dajte mi jednu ročenicu Koransko, hadijsko, da takav musliman i muslimanka trebaju da budu. Da se ismijavaju sa drugim ljudima, da spominje njihove loše osobine, smatrajući sebe boljim, smatrajući sebe superiornijim od drugih ljudi. Žena muslimanka mora to da razumije, pogotovo i muškarac, međutim, kod žena je to izraženije. Da spominje te osobine drugih žena pod, pod nekakav naslov, ja... Uf, Bože, sačuvaj, jesi jes je vidjela juče šta je u radu? Jesi je čula kako je na prošlom sjelu pričala sestro muslimako, znaj da kad tako kažeš svoju sestru da nećeš otići sa ovog dunjalu kodak ne budeš iskušana sa istim riječima, sa istim dijelom ili sa gorima toga. Kad tad ćeš morati se šareno obući ako, ako nekoga ismijavaš na taj račun? Kad tad ćeš morati usku, odjeću, obući, izaći, napolje, Allah će te iskušati na onaj način kako Allah zna. A koga Allah bude htio da iskuša da padne na iskušenju, Boga mi neka se dobro, neka se dobro. Također jedna kuranska slekovitost koja pokazuje kako jedna muslimanka treba da izgleda njen moral, kako da treba da izgleda njena odjeća, znajući da odjeća stida je najbolja odjeća. Naj, odjeća stida i takvaluka, to su najbolje odjeće koje može, kojima se može čovjek obući. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَةً وَجَدَ عَلَيْهُ أُمَّةً مِنَ النَّاسُ Kada je Musa pobjegao od Faraona, otišao ka Medjenu. Pobjegao od Faraona da ga ne ubi. Došao je na centralnu vodu, na Čaršiju. Centralnu vodu, vodu Medjena gdje su ljudi dolazili, odakle su crpili vodu za sebi za svoj stoku. وَوَجَدَ min دُونِهِمُ مْرَأَتَيْنِ تَذُودَانُ I pronašao je u toj centralnoj vodi Medjena dvijeg djevojke koje su te tevudan na arapskom jeziku, sestre znači, da otjeruje svoju stoku od nečega. Stoka hoće u ovom pravcu, ti je tjeraš prutem nečim rukama u drugom pravcu. Primijetio je dvije djevojke kako otjeruju svoju stoku od napajanja. Ne daju svojoj stoci da priđe da priđu to, tom, tom izvoru, tom bunaru, da bi ispijale vodu zajedno sa stokom drugih ljudi. Musi, Musa, ali i selam se iznenadio. Zbog čega tu radite? Pri, prilazim. Stranac, prvi put vidi. Kalema, hatbukuma, kaže šta je sa vama? Šta tu radite? Zbog čega otjerujete svoju stoku? Žedna stoka. Hoću vode ja se napijem kažu ove dvije ne damo svojoj stoci da pije vodu sve dok ovi ljudi ne završaju, dok oni ne odu sa izvora, sa, sa bunara. I onda su dalemo opravda. Zbog čega su one došle uopšte na ta izvor? Boa je buna šeyhun kabir. Naš babo je star. U to vrijeme Stoka je bila ključni momenat za opstanak, za opstanak jedne porodice. Zemljoradnja i stoka. Ako nemaš volove da poreš, nećeš imati zemlj... imat da da požanješ. Ako nemaš stoku, krave da pomužeš, nećeš ima šta da piješ. Znači da su one obavljale jedan od ključnih poslova za opstanak jedne porodice. I još pover toga, ne samo da imaju to opravdanje, babo i mestar da on ne može doći do bunara, da on po istoku I pored toga ne žele da se mješaju sa muškarcima kojim nisu mahrem. Sestra muslimanka danas ne može da čeka svoga muđa da dođe s posla u četiri. Ona mora u dva sata da ide u supermarket. Ja imam potrebu. Moram da kupim djeci dvije čokolade. Djeca mi su nervozna su. Moraju da pojedu čokoladu prije nego što muž dođe sa posla. I ona tim tom hilom, tom lažnom prevarom i tim svojim postupcima izlazi. Ona samo, no je bitno da ona izađe polje. I onda je to isprika, supermarket, pijaca probava tamo, ona ide po pijaci od, od tezge do tezge, razgleda, maša Allah, lejha. To nije moral jedne muslimanke. Zna se šta su potrebe, a zna se na koji način Žena želi da jednostavno izađe iz da sama hoda po čarši. I onda ako se nešto desi, ako se nešto desi, nazove svoga muža i onda čovjek mora tamo da se bije sa pola, sa pola čarši. Ove dvije djevojke, koje nisu udate bile, su prelijep primjer slikovitosti koranske i događaja kojeg je Allah naveo podrobno sa razlogom Nije tek tako došlo u Kur'anu, hajde samo da... Ne, ne, ne, ne. Ovo vječni Kur'an kojeg Allah spušta. Bel hua ajatum bajinatum fi suduri la utul ilm. Ovo su jasni ajeti koji daju poruke, nalaze se u prsima oni kojima je dajato znanje. Kur'an i kerim. Plemeniti, vječni Allahov govor. Svakome ajetu možemo da izvučemo jake poruke za naš život i za naš moral. Zbog toga je veoma bitno da žena muslimanka Kada izlazi, izlazi sa potrebom Izlazi sa ciljem I kada izađe sa ciljem I sa potrebom I zna svoju mjeru u toj potrebi Ha, ove djevojke šta? Mi ćemo napojiti svoju stoku Nećemo ih ostavi da crknu Da umru, ali kada? Kada muškarci završe Allah subhanu wa ta'ala šalje Tada najjačijeg čovjeka Ako je poznat pod nebeskim svodom Kao, je, kao pojava Nije bilo jačeg od Musa. Tada je podigao kada su ljudi, nije desetorica, ali skupina ljudi, stavilo kamen na taj bunar, sam ga je digao. Sam, sam ga je podigao. I napojio je njihovu stoku i otišao u hladovinu da se odmori. I o tome je Kur'an govori. Allah je poslao najjačeg čovjeka pod nebeskim svodom znanog tada, u to vrijeme, da pomogne djevojkama koje nisu htjele da se miješaju sa muškarcima i čuvale svoju četnost. Allah će te sestro muslimanko zaštititi, tebe i tvoju čast. Onda kada ti budeš htjela da zaštitiš sebe, i kada ti budeš pazila na sebe i na svoje izlaske, i za svoje potrebe, Allah će subhanahu wa ta'ala postati onoga, onoga ko će ti biti zaštitnik. Također jedna od kuranskih slikovitosti u ovome događaje je isto me, Kada je Musa alaihissalam napojio njihovu stoku i otišao u hladovinu da se odmori, malo nakon toga, nakon što je babo od ovih djevojaka, a prenosi se u nekim tefsirima da je to Su'aib alaihissalam, kad je čuo za togađaj, poslao jedno od njih dvije. I onda ona mu prilazi, kao što Kur'an opisuje, ide stidno prema Musa'a ide stidno prema njemu. Ima potrebu, bava opet star, ne može da dođe da ga on zovne, ali ona stidno, samo što nije u zemlju propala, dok se obraća čovjeku koji nije mahrem. A ne da žena muslimanka punim glasom, punim avazom stane pred nekoga, kaže ja imam potrebu da odim u supermarket. I onda sa prodavačem raspjeva se. Koliko ti je ono, koliko ti je ono, aha, visoka ti cijena, može li šta niže, raspalja se cijena. To nije moral žene i muslimake. Naš babo te zove da te nagradi za ono što sam uradio. I onda je prenešeno da kako je Musa, alaih selam, došao do njene kuće. Zna put, ne zna puta. Ko će da ga vodi, djevojka. Kako će, ili će da Kako će, ili će da ide ispred njega. Ili će da ide zajedno sa njim, da šetaj, ali tako? Ne, ne, ne, išla iza njega. Šta je radila? Kao god dođe raskrstica, bac, baci kamenčić, na koju stranu treba Musa da ide, ide iza njega. Ne želi i ta plemenita djevojka Čedna, koja čuva svoju čast i svoj moralis, svoj stid, ne želi da čak ide ispred muškarca, ona je pokrivena. Jer jedna od tefsira od Ibna Abasa, U tefsiru kaže, ne ne, od Omer radijallahu anhu se prenosi da je protefsirio ovaj kur'anski jaj, temši ala stihija. Šta znači temši ala stihija? Ide stidno, kaže imala je pokriveno svoje lice. Imala je pokriveno lice kada je prelazila Musa i opet se stidila. I ona sve tako pokrivena pod hijabom, među lbabu, ide iza njegovih leđa, ne ide ispred njega. Tako da žena muslimanka i kada hoda ima propis kako treba da hoda. Pa neko će reći o mašallah vidi to sad hoćete ženu muslimanku da robotu napravi. Ne, ne, ne. Mi samo želimo da očuvamo čast ženi muslimanke. Ne želimo, mi želimo slobodu i Islam je dao slobodu ženi muslimanki, ali joj nije, ali nije, nije dao drugim ljudima slobodu do nje i do nje časti. Ono što želi Zapada da uradi. Ne želi i slobodu ženi muslimanki, nego želi i slobodu do nje da dođe. Želi da trasu, put, utaba kako bi došao do žene muslimanke da može raditi sad nije što god želi. Ali Allah subhanahu wa ta'ala obećao da će do surdnjeg dana biti oni koji će ga obožavati onako kako vam zadovolja. I od žene i od muškaraca. I hvala Allahu na to. Ponekad čujemo da se žene žali na svoje muževe. Moj muž nije neki virnik on svojim ponašanjem, svojim odnosom, prema meni, svojim odnosom prema namazu, prema islamu uopćeno, ne da mi da ja vjerski napredujem. Ja ne mogu biti bolja muslimanka samo zbog svoga muža. I onda ponekad to bude razlogom da ona čak sa nekim se savjetuje, sa svojim prijateljicama sa drugim muslimankama, sa možda i učenijim ženama ili ljudima, na koji način da ako se njen muž ne popravi u vjeri, želi da se razvede od njega. Želi ih da živi ona želi vjernika koji će je stalno koji će biti bolji od nje i koji će biti super vjernik i ona će sa njim živjeti i biti tima bolja muslimanka. Inače u vakvom stanju sa ovakvim čovjekom ona ne može da napreduje u Pogledajmo samo jedan događaj, jednu kuransku slikovitost. Ne, ne samo da žena može da napreduje sa čovjekom koji ajde ka Da kažem nema ništa sa Allahom vjerom, malo će biti. Jedna kuranska slikovitnost nam daje tako jednu čistu sliku o ženi muslimanki, i ne samo ženi muslimanki, o jednoj od najboljih žena pod nebeskim svodom ikada bila. Ispomenuto je o hadisu gdje je poslani sallallahu alaihi wasallame povukao četiri crte po putu, po pijesku. Kaže, znate li šta je ovo? Kažu sahabi, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Šta su četiri crte? Kao da oče poslanik da im kaže, urežite sebi u svoje glave, nek vam ostane to do kraja života. Najbolje četiri žene, do sudnjega dana, i kada bile hodale u čovječ, kroz, na ovoj zemlji, u čovečanstvu, su četiri žene. Znate li, između ostalo koje je do, od tih četiri žene? Asija, Asija žena najvećeg silnika žena faraona koji je rekao ja sam vaš najuzvišeniji gospodar žena najvećeg silnika koje je Kur'an spominje na višem mjesta po njegovom njegovoj sili njegovom ne znam kako više da nazovem tagutluku Ako želite definiciju taguta, pogledajte u faraona. Ko sa njim živi? Živi jedna od četiri najodabranije žene u čovječanstvu. Allahu ekber. Ha? Kako ona mogla da napreduje uvjeri, a nje je muž faraon? Zar mi malo prije ne rekao smo da dosta se, se stara, kada se žale na svoje stanje imansko, kažu da je kriv njihov muž zato? Otkud sad Asija, žena Faraona, ka kalet, rabibni li indeke bejtem fil dženne? Gospodaru moj, sagradi mi kuću džennetu. Ima dvorce, vlada čitavim svijetom. Dva vjernika i dva nevjernika su kroz čovečanstvo vladali svijetom. Dva vjernika i dva nevjernika su kroz čovečanstvo Vladali cijelim svijetom. Cijelom zemaljskom kuglom. Dva vjernika, Zulkarnein i Suleiman. Zulkarnein i Suleiman. Niko im nije smijen da pisne. Ko bi bio protiv njih? Gotov. Hm? A dvojica nevjernika su ko? Ko se raspravio sa Ibrahimom na kraju Sure Bekari? Namrut. Nemrud. Koga je tio da ostavi u životu, ostavljavi. Koga je tio da ubije, dođete ovamo. Kale, ana uhiva umit. Ja oživljavam i umrtvim, dođe ovamo. Kad mu Ibrahim u raspravi rekao, Allah oživljava i umrtvije. Kaže, ja tako radim. Dovedim dva čovjeka. Kaže, ti ostani živ, nešto ubiti. Idi kuće, kaže. Drugom dođe ovamo, ubijte ga. Oni ga ubiše. Kaže, vidiš da ja oživljavam koga ja hoću, umrtvim koga ja hoću. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الله داية دا سنسة ساستوكا سا ازلزي. داية تي اكوك سمعت رجل تي نايموشني. داية نك سترى غره نيزورة سزابدا. فبهت الاذي كفر أشوتا سأناي كوي يبعوه ويشنفيرنك. والله لا يهدي القوم الظالمين. الله ناقراه يبعوه يبعوه. ناقراه يبعوه يبعوه يبعوه. ناقراه يبعوه يبعو Ta žena koja je živjela u apsolutnoj vlasti u Vodnoj Alčkoj, ima svoje robove. Ima, može samo da kaže, faraonu radi to i to on će uraditi. Šta god, čak i ono što mu se ne sviđa. Gdje je dokaz? Musa, ali, uh, Musa, ali i selam, se ro, rodio se u godini kada se muška djeca od Benu i ubijaju. Kaže, Asia, nemoj ga ubiti. Ne otkinjite ga, možda nam će pomoći ili ga uzmemo možda nam bude od Vrijedno, dijete, vrlo lijepo, stasno. Možda ga kaže i posinimo. Faraon kaže ništa. Dobro, ako ti kaže da ga ne ubijem, najveći sinnik ovog nalog. Asija mnogi kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Mnogi vjernici su, mnoge muškarce su potpuno svoj moral A jedna od žena koje su potpinale svoj moral Asija, žena faraonova. Sestre. Pa ovo je dovoljno svakoj muslimanke da nema opravdanja za svoje imansko stanje u odnosu na svoga muža. Nema ni od, od vas pravo da kaže moj muž mi moj muž djeluje na mene negativno ja nisam dobra muslimanka. Nemojmo sebe varati sa tim. Pogledajmo ovu Kur'ansku slikovitost kako nam otkriva o ljepoti islama. Ne samo da je ona bila muslimanka, nego je bila jedna od četiri najodabranije Allahove robkinja na ovom svijetu. Živjela s kim? Sa faraonom. Ja sam ubijeđen da ni jedna od vas, ni jedna od svestar muslimanki, nemoguće je da živi s čovjekom koji je poput faraona. Kur'an nam daje jednu slikovitost u suri Al-Mujadila. Vidjećemo da Allah subhanahu wa ta'ala ovu suru plemenitu počinje sa Kur'anskim ajetom Bismillahirrahmanirrahim qad samiya Allahu qawla allati tujadiluka fi Ovaj Kur'anski ajet nam govori da je žena muslimanka došla kod poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Da mu pred da mu kaže i da mu opiše i Ono što se dešava u njenoj kući, od problema. Žena muslimanka ima pravo da uzme sebi savjetnika i da se svrmena na vrijeme sa nekim savjetuje, vezano za svoje probleme koje ne može da riješi sa sobom i sa svojim mužem. U ovome slučaju, ko je to bio? Kod koga je otišla čedna muslimanka, sahabika, da se žali na svoga muža? Otišla svojim prijateljicama, otišla na sjelo kod drugih sahabiki, pričala, jel tako, Uh, pa moj muž ovako pa ne znam kako je kod tebe stanje ali kod mjene katastrofalno pa muž mi nikad nije kod kuće pa ovo pa kad pije sa mnom kafu nešto tamo radi pa... znači čitava mahala zna sestro o tvojim problemima tako radila žena iz ove sure otišla na sjelo i pričala svima i sve sestre šapču okolo tamo kako ona ima žešće probleme u kući da joj Allah pomogne Pa one ne dove, one tu žele samo da našminkaju to sa dobom, ali one žele samo tu da spomenu. Uf, kako ova živi, hvala Allahu, kakav je moj muž, dobar je. Kakav je njen. Žena muslimanka čuva svoje privatne probleme od drugih ljudi i kad se želi da savjetuje sa, nekim, žel, savjetuje se sa onim koji je povjerljiv, koji želi dobro, koji je provjeren čovjek ili žena, jedinka koja je može, inša Allah, pomoći u tom problemu, da je nasavjetuju. Otšla je kod poslanika sallalahu aleyhi wasallam da mu kaže Allahu poslanić imam probleme želim da ih riješim. Imam probleme želim da ih riješim. A ne imam probleme hoću da ja napravim probleme na te probleme. I kad dođe do muža, do muža da je pričala u mahali okolo onda on napravio svećih problem o toga. I može da dođe do rastave, može da dođe do problema, znači ključnog u braku da, da pukne među njima. Žena muslimanka ne širi svoje vijesti, i svoje probleme po mali, ne širi u školi Kur'ana, ne širi ih na sjelima, ne priča o tome, ne zagađuje zrak sa ružnim govorom, sa ružnim idejama, ne savjetuje sestre da budu nepokorne svojim muževima, ne savjetuje ih, to je haram, to je zabranju din islamu, nego uvijek pozitivno govori, ona je uvijek pozitivna, Oko nje uvijek, znači ko se sa njom druži, iman mu se poveća. A ne poveća mu se tuga i žalost što je sreo toga dana. I onda Koran nam daje također još jednu prelijepu slikovitost. Otišla je kod poslanika da ispriča mu da bi je rješio problema. Kome se žali? O tešteki il Allah. Allahu se žali. Allahu iznosi svoje probleme. Ubijeđena je žena muslimanka i ova sahabika koju Allah spominje u koranskom ajetu i objavio je čitavu suru samo zbog nje i zbog njenog imana. Žali se svome gospodaru i kaže, gospodar moj, ti riješi moje probleme, ja sam slaba. To je žena muslimanka. Ne žali se svojim prijateljicama, nego žali, žali se onome koje je stvorio njenog muža, i koji je stvorio nju i njihova srca i čija su srca svih Allahov i robova između dva prsta milostivog. Okreće ih on subhanahu wa ta'ala kako želi. To je prava mu'minka. Kada se mi Allahu kao lelati tuđadiluke fi zauđiha Allah je dobro čuo govor žene koja je došla da se žali na svoga muža o teštekil Allah i žali se svome Allahu. Iznosi probleme. Omer, radijallahu anhu, nakon godina i godina posle smrti posanika, sallallahu alaihi veuselame, postaje halifa. Polazi na hađ srećega jedna starica i kaže mu, mogu nešto da te pitam? On si iđe sa jahalice i slušao je dugo dok mu je govorila. Što je bilo neobično za Omera. Ashabi, začuđeno nakon razgovora sa tom staricom, Upita Upitaše Omera, zašto ti, nakon što se spremio na put, žuriš, ide karavana, nema se vremena, ide se na dug put. Šta ti bi, pa još siđe sa jahalice, još toliko dugo slušaš tu staru ženu. Kaže, kako majka vas nemala da Omer ne sluša onu koju je Allah čuo izna sedam nebesa. Kad je Allah subhanahu wa ta'ala tu jednu robkinju, A sahabi ku čednu ženu koja nije iznosila svoje probleme drugim pomahali, nego se obraćala s ome gospodari i otišla od, od, kod poslanika da iznese svoj problem, Allah o njoj objavljuje suru i kaže Allah je čuo kada je govorila o poslaniku. A govorila je toliko tiho moje sestre plemenite da je iša radi Allahu Anha prenosi vredostojnu predaju da je bila u tom trenutku kada je ova žena Pričala sa poslanikom o svome problemu na drugom kraju sobe, znajući da sobe u to vrijeme nisu bile široke, prostrane, bile su uske, kaže Aisha, bila sam na čošku te sobe, začuđeno komentarušujući ovaj kur'anski ajed, kaže Aisha radijallahu anha, bila sam na čošku drugom sobe, kaže, ništa nisam čula. Ova žena kada je došla kod poslanika, došla i tihom u iznosi svoj problem. Na galama i nije frustrirana, nije ljuta u tom svemu na svoga muža, polako iznosi svoj problem, smireno. Želi da ga riješi. Kaže Allah subhanallahu kaže. Neka je Slavdjen ona koji je čula ovu ženu iz sedam nebesa, a iša i nije čula, kaže bila je pored nje. Subhanallahu ve Ovo su neke od slikovitosti kuranske primjera kakva žene muslimanka treba joj da budu a ima ih još neizmjerno u Kur'anu i puno primjera i za muškarce i za žene, moleći Allah da nam dadne ono što koristi od znanja da nas uputi na pravi put i da nas učini od onih koji slušaju govor a slijede ono što je najispravnije a kulu qavlihada wa astagfirullaha li wa <mukli> lekum <mukli> o jazakum allahu kajra منتديات القراء تقدم ادعوك يا ربي ان تشرح لي صدري تهديني لطواك في سيره وفي جنى في سيره وثق لي مرضاتك يسر حفظ آياتك وثق لي مرضاتك يسر حفظ آياتك